Seguim la ronda de contactes informatius a Ràdio Palafrugell i ara és el moment de parlar amb en Josep Salvatell. Josep Salvatell és el tercer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Palafrugell i el representant, òbviament, del seu partit polític, el partit demòcrata, aquí a casa nostra, el PDeCAT. Bon dia, benvingut. Uh, bon dia. Del, del Partit Demòcrata però en concret de la marca Junts, Junts per, per Catalunya, Catalunya que ens mm. vam presentar a eh, les eleccions eh, sota, sota aquesta marca. Sis mesos fa de les eleccions, avui a part de les seves delegacions, que són unes quantes eh, a l'Ajuntament de Palafrugell eh, intentarem fer un repàs, una mica en resum d'aquests primers sis mesos eh, que, el seu, que el seu grup o que vostè mateix porta eh, dins l'Ajuntament de Palafrugell Satisfet d'aquests sis mesos?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 en un curs sobre govern obert que es va fer a Núria, que el va organitzar l'Associació Catalana de Municipis. I, I demà, després de la Junta de Govern, tenim, tenim formació. O sigui que, i, I és lògic és que...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 No tots, eh? <ríe> Alguns segueixen molts Exacte. anys. Aquests sis mesos que hem portat fins aquí va començar amb la sorpresa, suposo que agradable per, per vosaltres, d'aquests regidors i de poder entrar a l'equip de govern. Sorpresa o no sorpresa? Perdó? Va ser sorpresa, el fet d'entrar, de poder entrar en dos regidors, esperava un molt més... Ah. Quin és el resum que feu ara, després d'aquest temps, eh, que ja ha passat... Home, a, a... a veure, oh, sempre aixina. quan et presentes amb unes eleccions, esperes... Més. El que passa que després, un cop ho analitzes fredament, veus que eh, les circumstàncies, eh, en general, ho teníem, ho teníem pelut. Ho teníem pelut per fer eh, un, un bon resultat, mm, que no vol dir que el resultat que vam fer fos dolent, perquè, bé, a veure, per començar, mm, respecte, diguem, de l'etapa anterior en què el... Diguem-ne el nostre blog eh, convergent per posar-li algun nom s'havia presentat eh, sota les sigles de Fio. Uh, aquest bloc uh, durant aquell mandat es va descompondre, o sigui, Unió va desaparèixer, uh, llavors a nivell local uh, va aparèixer una formació, som gent del poble que, està, uh, bueno, que la podem considerar um, bastant propera en molts aspectes doncs, en, a, en aquest bloc, i, I nosaltres, aleshores, clar, si, si mirem els resultats de les eleccions, resulta que la suma de, de les dues formacions van fer més vots que, eh, que no havia fet fi en, el, en les eleccions del 2015, del 2015, i, i van fer els mateixos eh, regidors. Eh, ells en van fer tres, nosaltres en van fer, en van fer dos. Mm, bé, a partir d'aquí, eh, bueno, hem tingut temps de valorar-ho i ens consta que eh, des del partit no es considera que va ser un mal resultat eh, ateses a les circumstàncies. Eh, després va produir el pacte, Esquerra Republicana, eh, Junts per Catalunya, i som gent del poble, vareu decidir doncs, de formar un únic equip de govern, cosa que de cares de fora semblava bastant encantada, però que va requeria el seu, la seva negociació. Uh -huh. no? I d'això doncs, em vau treure una sèrie de regidories. Per eh... Canviariu alguna cosa ara de, del que es va pactar amb el seu moment o no esteu satisfets? Uh, a veure, pel que fa a les regidories, uh, totalment satisfet. És més, ara un cop... Uh, Bé, bueno, i pa, així uh, parlant per en Marc, uh, diria que exactament el mateix. Um, és més, clar, un cop t'introdueixes, un cop comences a treballar, uh, clar, o sigui... Ara, ara encara ho tinc més clar, o ho, ho tenim més clar que estem contents amb les regidories, amb les àrees que ens han correspost i, i bé, jo hauria canviat el procediment que es va fer per la negociació, però això ja, ja és aigua passada. I hi alguns aspectes de detall que tampoc tampoc són rellevants. Amb eh, aquests moments, eh, dels, dels socis de l'equip de govern, el seu partit és el minoritari. Uh -huh. No sé com això afecta el dia el dia a dia. és com el germà petit? Sí, però en moltes cases el germà petit és el que, el que dona guerra o sigui que mm, sí, som el germà petit, però però ens fem valdre la nostra, bueno, aviam, la nostra presència. Eh, nosaltres sempre hem tingut clar, i, i penso que jo ho he dit des de bon principi, eh, o sigui, nosaltres el que no farem és, per exemple, el que va fer la, la CUP eh, amb les eleccions de, del, del 27S del 2015 del 2015 de Junts pel Sí en què eh, tenint mm, 10 diputats va condicionar una majoria de 62 diputats de, de Junts pel Sí o sigui nosaltres tenim molt clar que si eh, Esquerra n'ha fet 7 i nosaltres n'hem fet 2 eh, i a més a més doncs estan d'acord amb, amb som gent del poble per ja formar un pacte eh, nosaltres el que hem de fer doncs, és sumar-nos-hi i posar-hi bona voluntat Ara, evidentment, el que no farem serà ser eh, la comparsa de ningú i deixar de tenir veu pròpia amb aquells temes que per nosaltres són importants. Per això va ser clau, vam tenir molt clar, que la negociació, més que centrar-se en les àrees, s'havia de centrar en el programa. O sigui, eh, si no ens posàvem d'acord amb el programa, no valia la pena continuar llavors a partir del, del programa que ara és el pla de mandat aleshores aquí és allà on es, eh, ens estalviem amb molts de problemes i ens solucionem d'altres Què és el que porta Junts per Catalunya amb aquest eh, pacte? que és el que porta el, el govern? Què, què porteu a Palafrugin des de, des de la vostra posició a l'equip de govern? Mm, Bé, bueno, això potser ho hauríem de dir més els altres que nosaltres mateixos però a veure, crec que Aportem esprit crític. esprit crític, o sigui, eh, tenim molt clar eh, o sigui les, quines són les, les prioritats, eh, tenim molt clar el pla de mandat, eh, tenim molt clars eh, uns principis i, un, i uns valors, i aleshores, eh, bé, sobre això actuem i opinem i bé, intentem doncs, que l'acció de govern eh, vagi d'acord amb, amb aquesta manera de, de, de pensar. Llavors, què més aportem? Home, jo crec que mm, aportem, aportem aire fresc, també, eh, sobretot per una qüestió d'edat, eh, en alguns casos... Eh, o sigui, estem tant amb Marc com amb jo estem en una, una edat en què bueno, encara es pot dir que, que no hem deixat de ser joves, d'això ja falta poc, però en, en qualsevol cas. I això ens permet també tenir de vegades una visió més... Mmm, no ho sé... Mmm, més transversal de la realitat. Això m'enllaça, Josep, amb el l'alçament que volia comentar. Es nota molt el, el fet de que, eh, a part de joves, pugueu ser novatos en política, eh, tant els integrants de Junts per Catalunya com molts de Som Gent del Poble, també que no hi havien estat mai contra els, per exemple, els regidors d'Esquerra Republicana, que alguns ja fa més anys que, que hi són. Us, us, us ho noteu? a les primeres setmanes, els primers mesos, molt, ara ja no tant, mm -hmm. ja, esclar, eh, o sigui, et vas espavilant, o sigui, te'n dones compte que o, o t'espaviles o, o, esclar, aviam, el, el que té el coneixement sempre vulgui, en, encara que no vulgui, però juga amb, amb avantatge. Mm, aleshores, clar, jo crec que en aquest sentit eh, hem fet un esforç per posar-nos les, les piles, hem donat molta importància eh, a la formació i, i, bueno, i a més a més hem tingut amb això el, el suport, la col·laboració dels tècnics de la casa que ens han ajudat moltíssim des, de, des del primer dia tant els propis com els d'altres àrees que hem hagut de consultar per, per temes diversos i això ens ha, bueno, ens ha facilitat molt la vida. A Ja sabem qui ens farà el llibre d'aquí uns anys d'aquesta època, no? Ho dius per mi? Sí. <laughs> Bé, bueno, eh, de, de, de moment estic fent un, un blog que eh, encara que sovint parlo de temes que no són d'Ajuntament perquè és que m'apassiona molt el... el bueno, el dia a dia de, de, del país i del moment polític que estem vivint a nivell nacional, mm, però la idea del bloc és eh, anar apuntant, que es diu notes d'un regidor, eh, un, una mica de publicitat, eh, és això, és anar apuntant experiències, vivències i eh, fi, eh, impressions que, que vaig recollint de, de la meva del meu pas per l'Ajuntament Tercer tinent d'alcalde regidor delegat del Museu del Suro participació, cooperació, gent gran arxiu municipal, adjunt de l'Institut de Promoció Econòmica regidor del nucli de Llafranc vocal de la Junta de Govern Local vocal de la Comissió Informativa etc, etc, etc. Això sembla, sembla ja, molt, això eh? És un missal, és un missal eh... No m'imagino la seva targeta de visita com deu ser Uh, és molt senzilla, uh, només en tinc una i posa uh, regidor de Museu del Sud i Patrimoni. Um, dir, vaig estar valorant, um, o, sigui, o posar el missal, o Hi vaig dir, a veure, a mi no, la veritat és que Sí per alguna raó doncs haig de donar la targeta en un altre context que no sigui el museu del sudo o temes relacionats amb el sudo doncs eh, evidentment eh, aclareixo el, el fet en la persona que li dono la, la targeta mm -hmm. Eh, Tenim ja tots aquests temes Bàsicament el, el més important, el que remena més òbviament de tot aquest esquema És el Museu del Suro Per tant, anem a parlar una mica del Museu del Suro Amb aquests uh -huh. sis mesos Perquè se li ha donat un bon impuls des de, de l'Ajuntament o se li pretén donar un bon impuls N hem sentit a parlar uh -huh. darrerament eh, Pros i contres, coses bones, coses dolentes D'aquests sis mesos Al capdavant del Museu del Suro de Palafrugell Comencem per les coses bones, no? Uh, sí, potser sí o, o comencem per les dolentes i després ens quedem amb les bones no, ja comencem, per, comencem per les bones eh, a veure eh, El museu ara es troba en un, en un moment eh, d'or, en un moment excepcional a eh, les portes d'una transformació que, que el convertirà en un equipament eh, si ha de ja ho és ja ja ho ha sigut eh, o sin sigui, un equipament que, que va més enllà de, del que és l'àmbit municipal... Eh, ara ho serà ja d'una manera inequívoca i, a més a més, amb una projecció que fins que no estigui fet no, no ens acabarem d'imaginar. Um, o sigui, hem de prendre consciència que tenim un museu que toca una temàtica que és molt singular i que, que és el suro i tot l'univers surer, perquè és tot un univers... O sigui, aquí parlem de indústria, parlem de, de societat, parlem de cultura, parlem d'art, parlem de, de costums de gastronomia, parlem de moltes coses uh -huh. um, i uh, tot això queda condensat en una àrea um, que és les comarques gironines i, i més aviat les comarques de, de la part costanera uh, i això va representar um, un Sí, un, una etapa eh, importantíssima de, de la història, de la vida d'aquest territori i de Catalunya o sigui, la, eh, per posar només, una, una, o per recordar doncs, un exemple o sigui, la Manufactures, la, el que ara Mario, va arribar a ser la principal empresa exportadora de l'estat espanyol eh, a principis de la segona dècada del segle, del segle XX Mm, o sigui, el que això va representar el que això va transformar eh, i a més a més la seva singularitat perquè no, no ho trobes eh, en altres llocs fàcilment I, i, i segurament com ho puguis trobar aquí no ho trobes enlloc aleshores el que ja dic, vull dir, tot lo que és la, tota aquesta àrea que estem parlant, de la qual Palafrugell n'és bueno, el, el centre, on és la, la capital principal. Aleshores, eh, tot això s'ha de traduir en un projecte cultural d'abast nacional, nacional i eh, amb unes repercussions en l'àmbit Eh, econòmic, en l'àmbit de la promoció econòmica, que això s'haurà de treballar a fons, molt important. I això ho veurem en els propers tres anys. Mm -hmm. Tres anys que formen part d'aquest doncs, quatrieni en el qual eh, vostè està com a regidor. Mm -hmm. eh, què s'ha fet en aquests sis mesos? Perquè hi ha hagut inversions eh, i se n'ha parlat força eh, del, del Museu del Suro i també del Centre d'Interpretació del Dipòsit d'Aigua de, de Camario, que també mm -hmm. és una, una zona que va tot lligat. Aquella plaça de Camario tot va lligat amb tot, perquè sí, també sí, tenim el Museu Vilacases, la Fundació mm -hmm. Vila etc. Què hi heu fet amb aquests sis mesos? Uh, bé, amb aquests sis mesos el que s'ha fet ha sigut uh, aprovar el projecte museogràfic de la, de la primera fase, o sigui, l'execució d'aquest projecte, que, um, que afectarà uh, o sigui, el, el que és la, la planta baixa del museu i que... Um, encara no hi ha una data per començar però, però bé, si tot va com, com ha d'anar començarà a principis d'any el mes de febrer o març com, com a molt tard suposo que ja començarà doncs, aquesta, aquesta, aquests treballs de, de museografia I, i bé, i aleshores eh, o sigui, aprovar els plecs d'aquesta museografia Uh, atendre uh, bueno, les, les últimes modificacions uh, que s'hi han fet que s'han estat treballant amb els experts de, de l'empresa que que ha dut a terme el treball. Això ens ha ocupat, es pot dir tot aquest temps, més les coses del dia a dia que s'han hagut d'anar solucionant. Estem parlant d'una inversió forta, ja de les que es porten a través dels anys al Museu del Surup, però continuem posant-hi nosaltres i amb les ajudes que arriben de fora, òbviament força mm -hmm. diners, no? Sí, estem parlant de, eh, només per la primera fase... De l'ordre de, de 600, parlo de memòria, 640.000 euros...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 la xarxa de museus de la ciència i de la tècnica de Catalunya, de la qual el Museu del Sud en forma part. I tot i això, t'ha vingut eres, no? Uh, sí, però per poc temps. Per poc uh -huh -huh. temps uh, uh, Aquest tema... Bueno, um, se'm va posar sobre la taula tan bon punt vaig arribar. Uh, em vaig adonar que era un tema um, important... Um,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 Bueno... que passa les millors instal·lacions eh? sí, sí, sí, és que no passa només al museu també, aviam, aquí una de les coses que jo noto de, de bueno, des que sóc regidor és que el dia a dia es menja, es menja molt de temps la casa és molt gran Eh, perquè la, la casa no és només la casa gran sinó que són moltes altres cases escampades per, per tot el poble els pavellons, el teatre, el museu del sudo eh, bueno, i, i el que ens queda per arreglar eh, i clar i atendre les necessitats, els, les petites avaries o no tan petites d'aquestes instal·lacions de vegades és, és complicat Uh, per tant ha bueno, de sí que ja era hora que es posés fil a l'agulla i que això se solucionés però vaja, tampoc s'hi ha de donar més importància en el sentit de que si no s'ha fet abans doncs, uh, era perquè es feien altres coses que també eren importants Quan li he dit amb en Josep Salvatella que l'entrevista havia de durar mitja hora uh, ha bufat i diu això és molt però només ens queden 8 minuts per tant anem per feina però uh, quines coses més hem de parlar que n'hagin de dir. Parlàvem de les coses bones i de les coses dolentes. On hem acabat amb les bones o encara n'hi ha més? Del Museu del Sur o de qualsevol altra de les regidories que vostè per toqui? és clar parlem del Museu del Sur, però en té moltes altres, o sigui que sí, sí, sí, també sí. n'hem de parlar. Uh, bé, aviam, uh, fent-ho fent ràpid, <ríe> intentant fent-ho ràpid... Tampoc cal córrer, ara, eh? no ve d'un minut. A veure... Um... Una altra de les àrees, doncs, bueno, és que de fet uh, uh, s'han treballat totes les àrees, l'àrea de uh, gent gran activa, um, o, o el que s'ha fet uh, ara en aquests sis mesos ha sigut um, prendre contacte amb les àrees, veure què es feia, intentar uh, millorar en allò que potser no, no, no anava alhora, però mantenir el que ja es feia, aleshores... Uh, en aquest sentit, eh, per exemple, amb Gent Gran, Gen Gran, el que hem fet eh, ha sigut eh, atendre el eh, que ells ens han demanat, eh, per exemple, de cares al Dia Internacional de la, la Gent Gran, eh, es, va, es van incorporar una sèrie de millores respecte de les edicions anteriors, una cosa que també ens havien demanat, que per a ells era important, eh, això ja és una aportació d'aquest nou mandat, eh, és una persona que s'ocupi, que els doni un cop de mà a nivell de consergeria allà en, la, en el casal de la Pedrera, que van valorar que per la feina que ells estaven fent la labor que estaven duant, duent a terme valia la pena donar-los aquest cop de mà i llavors doncs, aquest, aquest videll, aquest conserge estarà a partir del, de l'any que ve el, el tindran per donar-los un cop de mà. En cooperació eh, hem, hem mantingut doncs, la, les eh, ajuts, la, el contacte doncs, amb les entitats que, que realitzen cooperació eh, que que tenen seu o subseu a Palafrugell. De cadres a l'any que ve intentarem ampliar doncs, aquesta, aquesta cooperació amb altres entitats o reforçar la que ja tenim amb les entitats que, que hi són. Um, en participació estem treballant en el, en el projecte del del nou reglament de, de participació ciutadana, que ens agradaria que fos mm, innovador, eh? que, o sigui, que reforçés eh, la idea de l'empoderament ciutadà. Eh, pel que fa al nucli de, de Llafranc, eh, també intentar atendre les peticions que ens han fet eh, en el dia a dia. És que hi ha molta feina del dia a dia que no és no és potser molt vistosa però que eh, per, en el moment en què es planteja és important i aleshores doncs, bé, eh, això és el que he intentat fer i no sé si, si me'n deixo cap Jo tinc aquí apuntat l'arxiu municipal també, que que dedueixo que és un lloc en el qual eh, abans de ser regidor ja s'havia passat prou, prou hores també per tant el deu conèixer molt bé uh, Sí, sí, sí uh, bé, amb, amb l'arxiu tam... mm, ara estem uh, o sigui, a part insisteixo del dia a dia estem treballant amb l'edició d'un llibre, eh, un dietari fet per la Gràcia Bassa eh, en, en l'època en què ella va, estar, eh, va visitar la pampa argentina i que és un document que trobem molt interessant perquè parla d'un país per nosaltres molt exòtic però des d'una òptica d'una persona d'aquí, d'una persona de, doncs, de, de llofriu i, i bé i, i llavors doncs això eh, aspectes de que sí eh, problema de d'humitats eh, en l'arxiu que s'havia espatllat el deshumidificador doncs, bueno, doncs eh, arreglar, o sigui hi, hi ha molta feina en l'Ajuntament que és això que és eh, atendre el, el dia a dia el que iries passar anys en ell, no? Uh -huh. Una mica. Uh, com s'imagina doncs, Josep Salvatella ja que hem parlat aquests últims sis mesos, i ja per anar acabant, els propers sis mesos? Els propers sis mesos... Uh, jo crec que uh, això... O sigui, uh, a, a partir d'ara, oh, ja es començarà a veure uh, més el, el perfil propi de, del nou mandat. O sigui, intentarem, doncs, Bueno, en el cas del Museu del Surú està clar que la cosa ja, ja va orientada cap a la implementació de la nova museografia i en, el, en les altres àrees eh, un cop ja ja has fet l'aterratge, ja tens el coneixement de, de, de, fi, de, de les coses que, que hi ha i que es fan i que es podrien fer, eh, aportar idees noves, eh, continuar millorant tot allò que es pugui millorar i i això i veure que en, en qüestió doncs, de, de, de mig any o dintre del, del proper any es dona impuls a totes aquestes àrees que entenc que tenen molt de recorregut. Estem ja pràcticament al límit del nostre temps. Es farà el Barça-Madrid al final o no? A veure, um, no, ho sé, no ho sé, però uh, en qualsevol cas uh, jo uh, participaré en la crida que fa el Tsunami Democràtic i estaré en allà, no, no per res, sinó per, uh, fi, per fer presència i donar suport amb, amb una activitat de, amb una acció de de resistència pacífica que penso que, que s'ha de continuar fent. No n'hem parlat molt d'aquest tema, no n'hem parlat gens d'aquest tema de, de nivell eh, doncs de, de país a l'Ajuntament de Palafugil. Ja ha qui diu que, que aquestes coses s'han de mantenir llunyanes de, dels ajuntaments, que els ajuntaments han de ser al costat del ciutadà. Suposo que la gent independentista, nacionalista, en aquest cas, opina el contrari, no? que la base és fer-ho des dels ajuntaments. L'Ajuntament, eh, a veure, jo hi participaré a títol particular o sigui, està clar que... O sigui L'Ajuntament ha, ha de gestionar, ha de treballar el dia a dia, a més a més eh, s'ha de treballar molt sobre la base del consens amb, amb els partits que no són independentistes. Crec que Palafrugell eh, es fa o s'intenta fer i tenim molt clares quines són les prioritats a nivell municipal i llavors eh, també a nivell nacional... Eh, estem per el que estem amb tot allò que sigui convocat de manera institucional o sigui, tenim molt clar els tres partits que eh, el, o sigui, el nostre govern està a la disposició del que digui el president de la Generalitat, el govern català el Parlament de Catalunya però llavors, a partir d'aquí des d'un punt de vista particular, cadascú fa o no fa què tal les relacions amb l'oposició? Uh, bé, uh, a nivell personal molt bones. Uh, o sigui, jo sempre he tingut clar que amb, amb aquests processos polítics complicats i, i, de, vegades, bueno, i, i de vegades difícils i, i, i fins i tot desagradables en, en les formes, uh, cal fer un esforç de separació del que és mm, polític del que és personal per mi, és més, o sigui, jo tinc amics que no són independentistes, radicalment no ho són, i no per això han deixat de ser amics. O sigui, a mi em gràcia quan, quan sento dir allò de que l'independentisme ha trencat famílies, ha trencat amistats, bueno, s'ho ha trencat a qui se les haurà deixat trencar o... O, o que potser aquestes relacions no, eren, no tenien una base prou sòlida eh, com per... Com, o sigui, que hauria empatat per això, hauria empatat per una altra cosa. Eh, dir, jo personalment no, no he perdut cap amistat ni m'hem enfadat personalment amb ningú per una qüestió de, de política de país jo penso el que penso i respecto el que pensin els altres Doncs aquí ho deixem, si li va bé no sé si vol afegir alguna cosa més en aquests darrers instants de la xerrada que m'han digut avui uh, Doncs no uh, agrair l'oportunitat que em doneu d'explicar de, de, uh, una mica el que fem des de, de l'Ajuntament des de les àries que, que, que m'han correspost o que ens han correspost i, i bé i a la vostra disposició sempre que convingui. Agradeixo-vos la feina que feu des de l'Ajuntament de, de Parla Progell Govern i oposició, tots plegats per l'estona que, que hi destineu i amb els dos regidors, en aquest cas del grup de Junts per Catalunya que avui eh, en representació seva, el cap de llista que n'era de la formació, Josep Salvatell ha visitat els nostres estudis. Encara falten molts dies però bones festes, ja per si cas. Uh, I tant, bones festes que ho siguin per tothom i que um, puguem encara celebrar-ho més tenint els, els nostres presos i preses a casa uh, i, i bé, i això i, i bon any per tothom Moltes gràcies, bon dia.